Þriðja ættartafla Bjárssætt fyrsta ætt manna eða áita og hvernig hún tengdist álfum með hjúskap Lúthiénar dóttur Þingols og Melíonu og íðrillar silfurfætlu dóttur Túrokons af Gondolín. Efstur er Bjár hinn gamli. Af honum er kominn Brekor og af honum anna sver bara hír og hins vegar Brekolas. Bara hír átti Beren einhenta sem kvenntist Lúthién. Afkomandi þeirra Tior sem átti Tior sem átti nimlót af Doriad. Afkomendur þeirra, afkomandi elving sem átti Jaredil og afkomendur þeirra Elrond í Grovendall og Lox Elros konungur Númenor. Nú þá varð Bregolas hann átti Annasvegar Belagund og Hinsvegar Baragund. Baragundur eignaðist Ríinu sem var sem sem, sem hérna giftist Huor. Ákomandi þeirra túur sem átti síðan íðrið silfurfællu og þau egnuðist jærendil eins og fyrir segir sem egnuðist elvingu og þau áttu eldrond og eldros. Þá loks bara kundur, hann egnuðist morven, álvaljós sem átti svo húrin að maka og þau egnuðist túrin eða túramba og níinor eða níníel. Blasiða 348.